Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, us-salatu, us-salamu, ala rasulillah, ala alihi, wa ashabihi, wa manwela. Allah njëllë vëla, falëndarojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falëja kërkojmë salavatë të orënë dhe salamet qokshën bëi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bëi familën e ti shokët e ti dhe të gjithë ata që iëndjekin rrugën e ti dherën ditë në fundë të kësa i bote. Të ndëru lezerë,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 në e sulmu njeri në shtëpinë të ti e ku ishënë muslimanët e ku ishënë ata që e dëni në thmanën radhjallahu ta'ala anhu pa dëshimë se patë shumë të gatshëm që të ambrojnë në thmanën radhjallahu anhu mirë po ai nuk dëshiran të që në medin në pegambeni s.a.s. të ndodh konflikt mes njerëzve të vrahë njerëzit për shkak të ti andaj me ndonë të se do të bënd të një kompromis me ta po do të apo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 Do tëtë Allahu Gjellewala thot Fe se je këfi ke humullah Allahu do të mjaftën ty kundur ty në aftën Po thoj se ishte një dëshmi Nga anë Allahu Gjellewala Se mbrojtë se do tjetë Allahu Gjellewala në këtë botë Dhe në botën tjetë Dhe posa ndodhë dhe kjo për dëshim se Othman të ashtë të më mëjkishte Moment e fund të kësa jete Dhe Një fjal e tha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 La ilahe iland Nuk ka të adhruar tjetër Nuk ka zëtë që meritën të adhruat Po së te jo zëtë Subhanake Te i i pasër nga gjdo emet Ndërse unë një majqë I kam bërë Padresi vetës time Andaj kjo lutje është E përbën Nga dy Aspektit e rëndësishme E para është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 Nuk vije e keqe nga Zoti, po njerzit e bojn punën e keqe. Andersi kurse ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, "E tëra e mira o Zot, është dorën tënde, o sherru, lejsa ilejk." Do të thotë që edhe dëmi nuk është e te ti. Dëmi ne bojmë, na e bojn na njerëz që këto të keqen. Nëse Allahun nëse ka caktu mendo diçka, ajo është e mirë. Po njerzit pastaj, duke mos e kuptuar mesazhin, duke mos ushtirsi duot përballë provave, duke mos duke mos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 Gëse me përmendë Allah në kur i shlirë Me përmendë Allah në gjellë e uale Kër i ki punë mirë Me përmendë Allah në gjellë e uale kër, kër nuk i impresionë, kjo është e letë Mi për situatët të tila kritike Apo si kurse ishë dhëthmani Në ato situatët njëri ju Most malkon, most klith, most vajton Por e tëra që e bënd Ta përmendë Allah në zo gjellë Kjo, pa dushim është një Shpërblim nga Allah në Allahut për këtë njëri që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 Por jo gjithë doku i kujtojt në ato momente shahadeti, nga se agonit e vdekjes, vështërësit, problemet, nga rkesat, shumë njerës i gjithë duke malku, smundjen, gjendjen, shumë njerës i gjithë duke vajtu, shumë njerës i gjithë duke, duke thënë fjall tjera përvec shahadeti të të të të. Pas të përndaj, vështërësit e tila nuk lehëco në dryshe përvecë me një bagaj përra prakë, me një kredi përra prakët e ka lau që e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 Yamunsa, alafun, Allah uja mundësë që fjojë la fuën tjetë la ilahe illa Allah që kaj edhe e kashku në porosinëti se unë dëshmaj ka jetu më shahadat ka jetu më madhni minallahu jallahu ala ka jetu më përmandja ndaj të nërëllazër sikur se ka thonë vëtë Muhamidi s.a.w. këma tëhjowna këma tëhjowna të mutun wa këma të mutun të baathun që këtë ka thonë Muhamidi s.a.w.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 Në qëtësi faqe që bardh i falur me shahedat Qa është Allah o të kemi dalë apët Në kone Muhammedit s.a.s. Një njeri ishte Në kone hajj Hamdula që hajjilirët në u këmë këtë shënësh e mirë Allah u apranofë të hajin Dhe i badetet dhe dua që i kambo Në kone Muhammedit s.a.s. Kur e boni hajin Muhammedit s.a.s. Një njeri ishte hi për në deve Ishte i veshu në ihrama Në ato teshët e Në ato, ju të tesha për petë ku në haqijut Dhe Rëshqitin nga deveja ti Dhe urzupi devës Dhe vdysh Në ihrama, endë për e bo po haqin komplet Vdysh në ihrama Qëfar tha Muhammedis Tha më pështjellë në ihramat e ti Mosë pështjellë në qëfin Në ihrama, kjo është qëfin i ti apëtën. Tha të edhe Mosë e parfimosni është i vdekur i kërë të latë është mirë më e parfimos, nështë së haqiju nuk parfimoset. Andaj këj vdekë dhe Muhammedi sasëm e trajton të si me konë haqiju për zgjalli. Thë nga sajri në gjallë, si ka ka vdekë me ihrama, ka vdekë me fjallën, le bejkë Allahume, le bejkë, atë që të të haqiju. Andaj Muhammedi sasëm tha, kjo dhe ka muri në gjallë me fjallën, le bejkë Allahume, le bejkë. Nga varri ti ka me dalë t La bej Allahu me lebejk. Pse? Ase çasto ka vdek? Që s'u ka qenietë atëti. Prandaj ai që ka jetë me shahadat, vullai ai vdes me shahadat. Ai që jetë atëti s'ka qen me shahadat, s'ka qen namaz, s'ka qen me, me përmendje të Allahut atë gjell, çik shoqërmën ai mko me vdek. Prandaj niriu përgatitje për vdekjen e tij gjatë jetës së tij. Nga se kështu kishte bër Uthmani radhiyallahu anhu. Andaj andaj kjo është mësimi i parë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 Gjenit është tash, i gaqëm Na nëma është nuk e shohëm ata Na në, në, nuk e më si tash më fut në ta I po aja është i kryuar Dhe gjithë dhe dit Si kurse ka orë në mësimet e Muhammed e s.a.s. Allahu i thad Gjenit zbukurahu Zbukurahu Dit për dit zbukurohet, regullohet për Njerëzit që do të fut në ty Për ndaj Sa so jetu më gjatë ditës Me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 Njihave se thirrjen e jetë këti herë. Thuaj kur skuq me Jezut. Dhe kundërta Allah na ruan nga zjarri i xhenemit. Me të unire me kët. Ka se është i vërtetë. Ka vend ku njerëz kanë mundje që Allah na ruan, që nuk osht imagjinat, që nuk osht prall, që nuk osht diçka që nuk osht bashkë ashtu, po mitut njerëz kanë thon pejgambert në udhë bila. Kjo është hak. Është e vërtetë që duhet besimtare me jetu në një në këti besime. Andaj, dhe që në këtë lutë që e kemë përmanë në disë harë, është lutë e thjeshtë, por ka do me thënët madha, që Muhammedi s.a.m. ka thënë, ku është thëtë shtatë herë gjatë ditës? Ha, është të ronë shtatë herë? Që ka me thonë shtatë herë gjatë ditës? Ku është thëtë shtatë herë gjatë ditës e ti? Allahume imni esaluke lë gjennëte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 Te elut Allahun për xhenet, do s'o xhenet, te lut Allahun për ty. Dhe kur thua o Allah, më mbroj nga zjarri i xhenëmit. Xhenëmi thotë o Allah, mos e sjell kur te unë. Shahiti është, por duhet me tu me këtë gjatë ditës. Nga se i ka mësua Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sok te ti që më jeton në jene e xhenetit. Andaj për shembull një herë, një herë është sjell për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam një kuror tetë e, e bukur, tetë e çmuar e një mreqeti. The disa prej ashabëve el mahnit, so e bukur, so e mirë. Çfarë e kësaj bote tek fundit? Çfarë tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Tha apo mahnitin me bukurinë e kësaj kurore? Padoshim se po se ishte shumë e bukur, shumë e çmuar e vlashme. Atë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tha: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 në gjennet. Ti meni saba fitan, sa dit për dit me të epa, Allah u ka i dunjamë. Sa është e pasonisë, më adhë. Ande këniru vjen me këtë knaci, që pa fitan në gjennet hiset loja, më allaj vjen ma me papërtes në gjami, i kënë obligimet knacet, nga se motiv për të është, përëm timja loja lewala. Ande dhe përrosin e ka përfundu, ëthmani që du a dhe në përfundu, ka thonë, im në kele të kliful miad. Ka thonë aty e ka shuhë vetës vetë O zotë nga ke përmtu gjenetit O zotë ti e zot, ke përmën se kimin arinjall O zotë ti e ke përmën se kimin amon në logari Andaj ti nuk e thëmë përmëtimin ta Ato që ka laut ka përmtu nuk thete përmëtima ta Nuk e thëmë allahu përmëtimin Allahu ka përmtu se komë e ndihimu të mirin Allahu ka përmtu se komë e ndihimu të drejtin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 Nëse Allahu ka prëmtu, kush do që kërkon falje, sinë qërështë, dhe pëndohet, ka më ja falje. Allahu ka thonë, fëmën ja më lë mithkale dhe rretin, kajrën njëra. Kështë ka prëmtim, i Allahu ka thonë, kush do që bënë, sa so një grimës, grimës, ma vuglë, ma disa atomi, grimës e vuglë që nuk shijet, pas me mjetët të e të, të, të sofistikuara ka thon Allahu kush bën mirë edhe çikaj ka më pak po? sup e mira kur t'ka premtu vallahi asnjë të mirë që e ke bë, derisa për hirr Zotit kujtë që e ke bë mirë, s'ka më të hub. Ande mos u mërzit. Mos u mërzit kur njerëz do ta nuk ta di, nuk rëzit, tënde, këtë të falenderojn. Mos u mërzit, mos u dëshpëro. Kujtë ja vitesën dekat fjalë të Osman kur ka thon Allahu nuk e them premtimin. Allahu s'them prëm... për ka premtu se kam mëskumbly, kam mëskumbly ka përëmtu se ka me ndih mu, ka me ndih mu, sabër, dhe shti plëcoje ato që ka të takon ty, vëllaj, posa të plëcoj atë që të takon ty, Allahu gjithë sëse e plëcojn atë që i takon ati jetën, përndaj, kjo është përësia që e la, othmanë e rrëdjallonë në pasveti që duhet vazhdimisht, tash edhe një tja kujtojnë vetëson, se Allahu është a e të dhruat, a e duhet më dhruat,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 Të lutim për ta lutim Allahun për të, që gjithashtu ruhe të ruhemi nga zori i xhennimit, të dukurohatun nga fjalët dhe veprat që në shpërën atje, dhe gjithmonë të jetojmë në hijen e, e bindjes së Allahu xhalleu ala, nuk e thën, nuk e thën premtimin e tij. Vdesja Osmanin radiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ne padyshim se, ne padyshim se Allahu është i kënaqur me të, nga se Allahu xhalleu ala e ka përmendur Kur'an dhe pejgamberi salla selam e ka përmend se ndekte njëri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 me parmanin e Allahut të jetojmë me vepra të mira, me bamirësi. Të ndroheshme e që Allahu xhelleu ala t'na ndihmon pasojë t'na mundson që fund i jetës son të jetë më të vërtetë në fjalën la ilahe illallah muhammedur rasulullah dhe për çdo bamirësi në këtë botë që kemi bër, tashojm shpilibin e saj ditën e gjykimit, ndërsa për çdo mëkat eventual që kemi bër, Allahu xhelleu ala na shlyft dhe kur mos na mëson me i pa dëm të ti as këtu botë as botën bot tjetër. مكاة في <تصفيق> الظفون الله أشبه ليت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم تسيمة كثيرا